ni ipi ndiye mua, muafaka ya kumrekebisha khatib anayekosea kwa aya au kwa hadith yani vipeni amekosea kwenye hutba ndio kwenye khutba, kache, napo, stadili, pengine, maula mauna, sema, ya kwamba kuzungumza baina wewe na khatibu Sazingine nyingine anaweza kuna aya muhimu anataka kuuliza akauliza shekhi nikumbusheni aya fulani ama hili laruhusiwa ama wewe kuanza mwanzo itakuwa ni fauda itakuwa ni kama vile darasa zetu um, shekhi anza kuzungumza mwingine akisema shekhi na mi kuna kitu niko nataka kusema huwatatoa lake hata mimi kumbuka darasa zetu huwa hivyo si ndio ikiwa hii italeta kwa hutuba zetu zitakuwa hivyo lazima usisahau shekhi usiju time itakuwa ita ni fauda kwa hivyo ikiwa mtu anaogopea mara nyingi kiwe ni khatibu mwenyewe atafanya nini hata uliza aya imempotea kwa ni salatu wa salama, fulani, taraka, rakaten, Ali salatu wasallam amezungumza kimwambia fulani aswali tarafa rakaatain ali kipo yamu mtu msikitini namba je umeiswali raka mbili kaambia la kwa hivyo mazungumzo khatibu akizungumza na mtu ni sawa ama saa zingine unazamzungumzisha nini khatibu ikiwa kuna kitu ambacho ni haja pengine pengine khatibu sauti yake isikiki ukaza kaambia nini yanyua sauti kule sema yanawake ifanye nini ni kitu ambacho ni haja inarudi katika nini? katika watu amboni, katika jumaa aya kikosea nahwa akosea nini kila mtu atakua ni faudha Allahu isipokuwa pengine kuna jambo amilingania pengine shirki kitu ambacho akilifanya mkiswali nyuma yake ambapo hakutakuwa na nini amezama pengine mungu mungu ni Allah subhanahu wa ta'ala kuna mshirika hapo lazima mkataze kwa sababu mtaswali vipi nyuma mtu hivyo si ndiyo kwa hiyo pakariki you yeah.